Про цю книжку Довколишній світ величезний і розмаїтий Він не має меж Як і допитливість юної людини Яка тільки-но розпочинає свій шлях по дорозі пізнання Хто ж з батьків, згадуючи власне дитинство Не мріє подарувати своїй дитині книжку Яка розповідає, як влаштований навколишній світ Велика дитяча ілюстрована енциклопедія Це книга для школярів що вміщує цілий світ, досвід, накопичений людством від давніх часів до наших днів. Вирушаючи в захопливу подорож у світ знань, ваша дитина навчиться знаходити відповіді на чимало запитань, зможе самостійно підготуватися до екзаменів, написати шкільний реферат, стати ерудованою людиною. Географія, історія, мистецтво, архітектура – фізичні закони і анатомія людського тіла. Ці та чимало інших розділів книжки вдало доповнюють цікавими фактами шкільну програму. Енциклопедією дуже легко користуватися. Автори відмовились від звичного підходу до довідкової літератури для дітей і вирішили якомога ширше і наочніше за допомогою яскравих слайдів та ілюстрацій, точних карт і діаграм, подати кожну тему. Усе це зробило нашу енциклопедію чудовим посібником для занять у школі та самостійної роботи вдома. Текст статей розбито на зручні для сприйняття розділи, які загострюють увагу на найважливіших моментах висвітлюваної теми. Юному читачеві допоможе краще орієнтуватися у матеріалі і система перехресних посилань. Дивись також! і докладний алфавітний показчик наприкінці книжки. Редакція